Условие за истинско знание Предин разговор учителя каза Знанието и свободата се дават според степените на любовта. Само онзи, който придобие любовта в нейната пълнота, може да има истинско знание. Когато дойдете във връзка с любовта, ще приемете божествената светлина. Щом любовта ви посети, ще придобиете истинската наука. Умът трябва да гледа през очите на любовта. Не мислете, че без любовта можете да бъдете силни. Казвате, и без любовта мога да постигна желанията си. Нищо не можете да постигнете. Потърсете в историята поне един велик реформатор или велик учител, който да е постигнал нещо без любов. Временно може да има някакъв успех, но всичко това ще се разруши. Няма да остане помен от него. Силата, проявена без любов, е осъдена на крушение. Ако обичате, вярата ви ще се усили. Ако обичате, можете да станете поет, художник, музикант, учен. Всичко каквото желаете. В любовта се крият условията за растене и развитие. Тя развива дарбите, скрити в човека. Тя дава прозрение. Трябва да се изпълните с любов, за да виждате в духовния свят. Ако вие проявите и най-малката любов, първият признак, по който ще познаете, че имате Божието благословение, е това че ще ви се открие нещо велико. Ако човек би могъл да изяви най-малката божествена любов, моментално ще се вдигне една завеса пред неговия взор и той ще види възвишените същества, които живеят в любовта. Те ще му се усмихнат и ще му кажат «Върви по този път! Този е пътят, по който ние вървим!» е това завесата, пак ще падне. И ако всеки ден тя се вдига и вие виждате всичко това, което дава живот и осмисля нещата, ще се обесръчите ли?